وحل العقدة من لساني يفقر قولي <تصفيق> دا فكيفرك يا لكي خصوص ده يوم شوركي ده بانكي ها؟ ها؟ ها كم جي شوركي و جي ده بانكي سازل دې شور کې پکلارې کې دیبل ځان له ورو ورو شي وګمه کې د اتم نمبر آیات مبارکاً ها نوې درس ته یا ایها الذین ایمان ایمانوالو هُنُ شَيْقَ وَامِنَك لَكَ وَمَزْبُوتُ دُرِي ذُنْكِ لِلَّهِ دَفَارَ دَرَزَادَ اللَّهَ نَذْرَ يَعُدُ سَمْعَ الدَّفَارَ شُهَادَا أَغْوَانَ بِالْقِسْطِ فِى اور اپور سر دین کی تا صلہ ربا اس دین شی پتا سو شل ان قومن بغوزو دشمنی دی اقوام علا الا تعدلوا چن صاف نکوی انصاف کوی هو دا انصاف اقرب للتقوا در مزدید پرشگاری تا وتق اللہ دللہ نہ ویری فَخْبُلُو طُولُو كَارُنُو كَيْبِ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبَرْدَار دِ پَاوَچِ تَاسُو كَمْ عَمَلْ كَوَيْبِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَ فَرْمَایَ لِدَ اللَّهَ دَا وَكَسَانُوا سَرَچِ مُؤْمِنَانْدِي وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَمَلُوا نِكُل کارنی کملو نواجبات دی او کو مستحبات دی لکه څنګه واجبات او فرائض نه کملو نه دین داس مستحبات تم دی اود دی جملو نیک اعمالونه دی آیات کې د عدل او تقوا ذکر له هم مخفرتون وي د پاه بخنه د او اجرون عزوي موجرد نووي وال نه هغه کسان ک فرو چې کاافې وکه دروغ نسبتې کړی زمونګ یاددوننو ته اوولکه صحاببول جخ دغه فنداان وه لو مستحك د ج الند يا أي الذي ناموا أيمان وال أذكورات كيف نمة اللهين مدد الله عليهكم فاسوق إ حَّك چې ق ورااد ل يقوم ا بهلي کوم دا چېره اوږ د کې تاسو ته عیا هم لاسونه خپل په قطلولو سره په زررسرسو سره فکفه ع هم عنکوم نو بکي وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللَّهَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اے سما د او بر وس د کای مومنان دی آیات کی د نعمت نس مراد دی او د قوم نس مراد دی نو مسلم شریف کی حدیث راغله جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چ مشرکان او رسول الله علیہ السلام وای مرګریو قتل چې عصفان مکام کې نمازی گر مست نماز پخین مستودری درې یوزې نو چې موځ ختم کو دا کافرخ خ پیمان شول ری دای په موځو مونب په ورغلوی او دای په مطول قتل کړي نما شور اپ دیو شوا چې نماز یې ګرځید مزدد دی پاغه کې به په حمله کو فرض الله تعالی که دهم به ان انزل صلات الخوف الله مکر رد کو د صلات خوفو حکم رولې کولو او اخره د حبيب ته د صحابه کرام عمر ګری دړه لیکه یو د دوچمن ته مخامو خودېږ یو بلته او سره یور کااتو کې لکه مخکې څنګه سلاې خوف کی تیر شل یا اشاره و دي ته چې حیث کې راغلی دي سپو سفر کې د الله د حف سره څه کرامو د یو غټه یوونه د هغې سوره ډیررو نوغې د الله حب ته او ساح به د سوي د پااره ځ په ځې خوارشل نوبیې اسلام توه دې سره زونډه کاوج شو فجا عرابي یو نلاسیف هیفاښځ هو فصل له یو باند چې راغلی او د تورې راواغته او د تییک نې او بیادا اللہ پیغمبرتا وی من یمناعو کبیلنی سوک بڑی مانا بچکی دا اللہ پیغمبروی اللہ تعالی دی باندچی دا خبر دری پی روکا نداغدلاس نترو رو غرز داو دا اللہ حبیب راو آغستا صحابی رو غخت الباندچی اڑخ لناستو اس قسم سزائی ولا ورنکا ذکر د از محمد پیغمبر علیه السلام خصوصیت ذاتی انتقام په ټول مرګري اچھانندې अवस्थه ذاتی کچاسمره تکلیف رسول نو معاف کړی دی او دیو آیات د فارغ ण اسباب د نزول جوړې د شي ولقد اخذ الله بشک اغستوالا بنی اسرائیل کلاخه او مضبوطه وعده بنی اسرائیل و بعثنا منهم 10 نقيبا او مکرر کړو موږدا ہوئی دولس مشران سرداران نقيب مشر ثوي او دا نقيب مشتق ذ نقبنا نقب تبشیشتا وئی لکر اسو بسور قاف کی راشی ونقبو فی البلاد مشرط نقیب زکا وئی دے بد خلق دا حوال تبشیش کی چی سوک مظلوم نے سوک ظالم نے او پدی کنڈو یتیمانانو کی سوک گینی مشرط نقیب زکا دیبا گوری چی سوک ہوگی دے سوک تگی دے سوک پریشان دے داغی دا پو آرمندی تل دیبا وی نقیباً مشران وقال الله الله اللہ, اللہ فرمایی لیو اینی معاکم بیشکز بطاس سرم او زما خصوصي مدد او نصرت بطاس و بطا سرمی او گورد الله مدد مشروط دی لئن قمتم الصلاتا كف بنديمو کف مزبان او مزم قائم کو سردا غيد فرائض واجبات او مستحباتنا واتم الزكاه تا ور مو کو زکات وامنتم برسلي مان موسات ولو جما پټول رسولان عليهم او داغی مدد موکو داغی تعظیم موکو وعزرتموهم دو مانا گانیوی وعزومتو موهم او نسورتو موهم دادی پیغمبرانو تعظیم موکو دوی مدد موکو و اقرزتم اللہ قردوان حسنا او قرزم ورکو اللہ تا قرزخ قرس خایستا گراغ خیرات تاوی چه درپ خوش آلی ورکی یو مانا داوه وما کانا انتوی به نفس کم خیرات او زکاة چه دی درپ خوش آلی ورکو نو دیتا قرض حسن وی اب آجوی قرض حسن دیتا وی مال آیت ووهو من ولا اذا ور پسی بیاز باد نمیشتا و غریب تا بدر دنویم بعض د حسندې ته ماکانه من حال چې د حالال مال نووي د هررا مخیرا تسم د الله دربار کې قبل لږ نه یا قې حسندېته وي چې د الله د ضا د پاهوي نوکه چری دا عامل په تاسوو کرال خام خام آب بکم تاسو نستاسو گناه نام ولعودخلنکم خام خاوردن بکم تاسو جنات جنتو نتاداس جنتو نتجری چی روان بی بیهیگی بمن تختها الانحارو لان دید محلاتو باغاتو داغین نهرنام پورے قرآن د کیسو کہانو کتاب نه ده دے عورت کتاب نه مونږه تاسو لموی بني اسرائيلو سره مې چکه ما وعده تاسو شرم ده چه زم مدد بتا سو سرار وخمر گری وي او پکې دادا شرط نري فمن كفر بعد ذلك چاچ کفر اختیار کو پسند دینه منکم نه تا سنا فقد ضللنا سوا السبيل نبي شكا گمراش و دد برابر لارنا فقد ضللنا سوا السبيل بيشكا گمراش و دد برابر لارنا فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دمات ولداوي وا دی دا ویلرا اے غي وا د ما تکا زکه پیغمبرانو ته د دروغو نسبتو کو او د الله پیغمبرانی شهیدان کل او دا الله د رسول صفات پټکو په خلو کتابونو کې پر دا ټول خبره راځم او په وا دی ماصولو کې پس سبب د ماتول دا وی کله کې وادي دا وی لرا لعناهم فلنذكرومغا وی وجلنا قلوبهم قاسيا او غر زولومون ندا وی سخ اخره کل الله عذاب يوازي کہانی وري دل نهي عذاب رو دي کی د بند زړه حق قبل اینا حق تا نرمیگینا او د حق د قبل دو توفیق تی اللہ والی دا پتولو کلوی عذاب د سخ شو اخرت هیر شو حق خبر اورینا او کدیو اوری دا قبل اینا یو حرفون الکلمہ بدلوی دې کلمات د الله اما واضیه صحیح د مناسب زاینون نام تحریب به کول د الله په کتاب کې تاسو زول شخصو چې به د الله کتاب پر یولو بټو کولی کوله خپل خبره به د الله د دا خبرې پځې ولي کلا او د الله خبره به بدل وَنَسُوا او دی هیر را کړی و پریخېوه ح ولو یا حیص مما ذک کرو بههب دغ نه چې د ته ننسیت ورکی شپغې په توات کب اوغې ک د الله د حبلې السلام صفاتو ولهتهظو تو او دل تو یې ویشه هیرکاف رګره د ګناحونو د وجنېلم هیر شي یا اې اې هیر سره ټول درل یاد د خټک عمل دی پینیشتا نوداد الله پنی زهر ده رکل ګره د ګناح د وجنېلم هېریږي ابن مسعود رضی اللہ عنہ گمان کوم چې او سړی نه علم یې ارشاد غو امام شافعی ام له مولا شارلته علما او ذکر کړیا وې شکاوته علاوه کې علم شو احفظی <تصفح> فارشدنی الی تر خلماسی واخبرنی بعن العلم نور و نور الله لا يضل عاشي و يماخ فل استاذ وكيه رحم الله تا شكايت کو حافظه مي ٹکنا لا نو موږ چاره حافظه مي کار نه کوي عبادت محراب هاي اپيستي اوخرا و يما لوي گناهونه پريزا کا او مالې خبر را کوم علم د الله د طرف نه یو نور ده او نور د الله نا فرمانو او څنګه ملاويږي دیو جن سمرا چی تقوا دا ندم رب علم فوخي ولا تزال تطلع امشابه چی خبرې کې على خائنت منهم فخيانة السر دوینا امشب خبريږي چې دا اهل کتاب خيانت کوي ګناهونه کوي ای خیانت سره وعده ماثي او امشب دایده مشرکانو عمر غریبی په مخابله د مسلمانانو کین خيانت یې د الله د حب د قلولو را د لر لوه اوته به ب را د الله ق من هم مګ نهغې کاسان د دونا فاف هم نوماافو ک دوته کاب او جزی دا کا وفح او مخت نه مخوال ود دوینا ان الله يحب المحسنين بشك الله میناتی دخست عمل کوونکو سرا اې دکې د علماء او اختلاف دې چې ضعف یو شفد حکم منسوخ دې کو سم باقي دا غشانه آیات سورہ برخہ کی شو شوอัลت تفصیل شو الت تفصیل شو چې ګور جهاد دا عفو صفه حکم منسوخ نه و باب د دعوت کې او په میدان د دعوت کې د عفو او د صفه حکم نه نو افه او د دعوت په میدان کې داد قتال قیتال سره منافی نه ده ننسخه خولهوي چې جمع راضب ان الله ش الله یحببل مسیل مینه ساعتي دښایسته عمل کوون کو سراب اګور عملښایسته کېږي چې په سنت طریکوي په کې فریواش خوب ادرنگی او پبدعات نہ کا رکی و من الذین قالو اننا دا جار مجرور متعلق ده غ مخ کی اخذ ناصرا و من الذین عدا غ کسان نمنگ خلق او مضبوط عدا غث نوا قالوا انا نسوارا يا غي واي बेशक मंगा نسوارايو اخذنا مي ساقهم اغست و مندا غي نخلكا ومزبوطا وعدا غي فنسون يفريخا و غيره ركليوا حز ونيلو يحيسا لوک رو به چیتن سی ا tvor klesh o انجیل شریف کې لیکلی و چې په نبی له سلام و ایمان را لې نو د یا وعد او غرسول او ما ته کا او ذخن خو عائشہ تو فسر روان شیو فاغرینا بینهم العداوتا نو پی وسکڑی و من پمند دوی کی دشمنی کلگور آزاب پدی شکل کرا شی چید اللہ دین پوری او سڑے خندا گانی کئی نو په دشمنو طرف کې کی واکی کی او دا اغرین ماخوز دے من دا اغرین ماخوز دے من الغیرا ا دا په معه د لسو کو د پېوسالی راځ فغنا ظمناقنا او بين هم ظیر چاته راجې د بين هم ا بینن نهه یا بين هم یودور نه سو پې وسکړوهمونګ پهمن د دوی کې العداته دشمنې والبغ او الیوم القیامت و رزد قیامت پوری و سوف زرد یونبیوهم اللہم چه خبردار بور کې دویت الله بما کانو یسنعون فاہا غچ دی کبیم یا اہل الكتاب کتاب والو یهود و او و دوارو توئی خطاب دواړو دوارو فریقینو تا اے کتاب و علو قد جاکم رسولنا بیشکر آغلی دے تاسو تا رسول زمونگا خیرن پیغمبر نبی علیہ السلام یبینو لکم بیان کوی تاسو تا کفیرم مما دا دیرو حغم سائلو كونتم تخوفون من الكتاب چ وی تاسو چې په ټول بمود کتاب د تورات او د انجیل نام اوګه دې کې په فعل مستقبل داخل کو اې په دلالت کې په دوام او استمرار همیشئ چپټ وېې س베 پټول د الله د حبيب صفاتو نه پټول د رجم آیات پټکړو ااو بشارت دي ساره السلام پټکړو چې اگر رستو برآشي ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد د یو پیغمبر زیر در کوم چې ما د پس برآ دي چې نو احمد ده صلی الله علیه و الی و و يعفو عن كثير او ما في کید ډېر نه ډېر خبره سرګندۍ زکه داغي سرګندو لسه ضرورت نشته دینی و شرمول او دنیوي نو ته شرمور دام مقصد نه وی سپوشوي په خبره ډېر خبره سرګندۍ زکه س دینی او دنیوي حاجت نشتا نو تاسو ته خو مقصد نه داوت دعوت دا چا شرمول مقصد نه بلکې دعوت کې باغ خبرې کې چې باعث جوړ شي د دې قصد مایل کېدو اکستدا شي خبرې کې چې اغذ دین لغلره او استا په خبرو نورم لره شو نو دا دعوت نه ده دا تبلیغ نه ده دا, دا اخلاق د دا دایره نه با بار کی دي لې قد جاءكم من الله بشکر اغلی د تاسو ته در طرف الله نه نورن یو لوی نور وکتابم مبین او کتاب رو خانه دی و کې د نور نسمر عذی دی یو کول د دې چې د نور نمراد کتاب مبین دی او دی اصف تاعت فی تفسیری وای یو کول دا دے اباظ العلماء کرام دا شویلی چنا د نور نمراد دا اللہ دا حبیب صفت دے او کتاب مبین کتاب لے ګره دا اللہ حبیب ذ ذات پہ تھے بار بشر لے او لکہ قرآن کی نور صفات دی نو یو صفت نور دی کل ورت قمرم منیر او کل ورت بشیر و نزیر وی کل شاہدن وی مبشیرن وی نو آغا صفات کی یو صفت نور دی دی وجن علماء وی نور دا نور کې تنوین د تعظیم د فارنه او هو نور الانوار او نبی المختار صلی الله علیه و آله و دین د عقیده معلومیږي او نصاوی تیږي چې پیغمبر د ذات په ته بار نور د ذات په ته بار خو بشر دا د نور زکا د نور نا خو بیا په کار دې چې نور پیدا وې او دا الله د حبیب نسل خو تر قیامت پورې دی او بشر څخه پیدا دي او د انبيالهم السلام د بشريت حياتونه قران کې ډېر راغلی کورا دو طریقو سر بشریت رازی کلا آیاتونا دا رجال او دا رجل رازی چی انبیاء رجال او نو د بشریت او دا آیاتونا یو شانتی دي نو زرزر زان ک که اس بات دا او د غی آیاتونا سرال امران کې آیات در لتیر شو یو کمتی آیم سورِ انعام کراروان بے آیات اکنمے نمبر سورِ ابراہیم کی آیات رازی یو لسم دسورِ کحف خیرنے آیات دے یو سل لسم ایک سو دس دیٹولو کیوئیچ انبیاء بشرو سورِ انبیاء کی آیات رازی دریم سور مومنون کی رازی آیات سلیلشتم بیا رازی آیات دری دیرشم او بیا رازی آیات سلور دیرشم او بیا آیات رازی غم دیرشم سور شعراء کی آیات رازی یوسل سل او سلور پنزوستم سورِ آسین کی رازی نمبر آیات سورِ فسفلت چی سورِ حامیم سجدم ورطوئی داغی آیات دے شپگم سورِ تقابون آیاتم شپگم دے سورِ حود آیات دے سوره علی سراج، سوره بنی اسرائیل مرتوی، داغی تریان میں چورن میں عیاد دے، سوره قمر عیاد دے سری رشتم، دیٹولو عیادنو کی دا اللہ دا پیغمبرانو، او د نبی علیہ السلام د بشریت ذکر دے، او کل پلفز دا رجال او رجل سره ذکر کئی، نیس بات در جولیت بے غمبرانو تا دام گنیا تنینی سور آراف کی آیات دیدرش پیتم او د سور آراف آیات رازی او کم او یایم سور یونس کی آیات رازی دویب سور مومنون کی آیات رازی پینزم درشم او اتم دیر شم سور سبا کی آیات رازی وم او درس الو اختم سور فرقان اغی کی آیات دے اتم سور مومن کې آیات دے توشتم سور یوسف کی آیات دے یوصل نهم سور نحل کې آیات دے درسل وختم او سور انبیا کې آیات دې وم نمبر <اید> وګور دا ذمرا یا ثنی او سر بیوزل نور لفظ راغله اغه کې علما او مختلفه معنی گا نکړي او قاعده دې کل احتمال راشي نو استدلال بات باثليږي دا امیشر فاراد باطل پرستو طریق کرا یست دلال و فدا سی سیزونو کای قد جاءکم من الله نور بشکر اغل د تاسو ته د الله د طرف نه نور دی دی نور یولوی نور دے داد پیغمبر صفات دے اقد نور ندا غی ذات نور ثابتے نبی اخورت الا قمر منیرم منیر بیاه په کار نه چې قمر منیر اورته ثابت شي و کتابم مبین او کتاب واضح یهدی به الله هدایت کوي په کتاب سره الله اګره مخ کې دوسی زونه ذکر شول او زمیره مفرد ذکر کو نو واي توحید د زمیر د دیو جن نه دی اتحاد د مرجا وا ذکر دوانه په حکم واحد کی دی قرآن چې کمل اره خی غ پر له السلام خی او د الله پیغمبر چې کمل اره خی قرآن خی يهدي به الله هدايت کوي پدي سرا الله من تبع هر هغه چاته چې هغه روان شو د الله درځاون گئی پسې هدايت ورته کوي شوب السلامي دلار دسلامتيا دې سلامتيا لار هغه چې سړې په دعاب نخلا شيږي قران دسلامتيا لار خي چې دنيا او قبر خيرت کې با مصائب نو څنګه سالم کېږي یا سلام د الله په نومونو کې د الله لاره خې د الله زملا وېدو لاره خې نو سب ول السلام سب ول الله و يخرجهم من الظلمات الى النور او اباسی بچکه وې د عزت یا بِإِذْنِهِ فَقْهَلَ تَوْفِيقَ بَانِ وَيَهْدِيهِمْ هِدَايَةَ كِدِيتَ إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ تَرَفَ دَلَارِ نِغِتا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ بِشَكَّ كَافِرْ وَا كَسَان خَالُو چَغِي وَاي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَالَا هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ دَغَ مَسِيحَ لَهُ السَّلَامُ دِچ زُويدَ مَرْيَم بِي بِلِ از بازه نسواراو دا نظریه وا چې بعینه صالح السلام دا الله دې د حلول یو قید وي وای غزات چې په عرش دې نوفا فرش دي صالح السلام په شکل کې ظهور کړي او شوی د حلول یو پاک دې باندې وای غزات چې په عرش باندې استواخړي کما يليقو بجلاله اغدی صالح السلام په شکل کې سرغنله الله وي بشک کافر دی غ خلق چا غي وای بشک الله دغ مسیح ابن مریم عليهم السلام دی قلو فرمای حبیبا فمیملک کاری انکاری فماند نفیه سوک بمالک شی یعنی سوق مالک کی دین شی مین اللہ ہی دا الله حضرت طرف نہ شی ان زرا بر ان اراد کا لا اراده الی ایه لک المسيح ابن مریم آب دا جو وفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام و امه دا وا عتی فن دے بلکہ بمانہ دمال او دا امه مفعول ماہول وامهو سر د مور د غناب الا جلالی شان کی وی قضی صالح السلام وفات کم نہ نوی سوخ خلاص کی نو الہ خوفات کیgina او دی الہ روح دے چاپلاسو کی نوی و من فل ارض جميعا او هر غسوق چیز مکہ کی دی غنڈوٹول اے سپوز وې کزي سال سلام وفات کوم ای دنیا وال اوراله وای سوګ به اخلاص کی او کومور وفات کوم نو سوګ به اخلاص کی اقدا ټول زمکی وال وفات کوم نو سوګ به اخلاص کی اور ټول کافر خاموش دي او جواب نه کړي نو ذرف دې طرف نه جواب رازيد نه دیجی پتور جسوک بچپوروال دشتا نداء اقیدت تسلیم او دا ثابت اشوا وللہ ملک السماواتی اواز د الله د فر بعد شهید اسمانونو دا والارض د زمکی سچ غاڑی اغن غب کیگی و ما بینهما غشری فمن د ذوارو کی یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوښ شي د ګور امن سانا نه د مور افلار نه پیدا کړي او کله به فلار او به مور پیدا کړي دمل احسلام او کله د مور نه پیدا کی پلار نوي لکه عیسی عليه السلام يخلق ما يشاء یا دی کدا و یصال السلام بعد خټه نه شکل مارغه جوړ کو د چپو کې والو نو الله ژوندې کروغ مارغه بشو یخلقم عائشہ ای معجزت پیغمبر دا خو پیدا کوله علی الله دې والله علی کل شی انقدیر او الله هر یو قدرته وتعقته والذي وقال سير يهود وي يهود اننا سوارا ونسوارا نحن ابناء الله مغزا من يد الله واحباؤه او دوستاني يد الله ادا بدي او دي ويلك مقصد سو دی ویلو کې د دوی مقصد سو نو الله معلوسی وی تفسیر روح الماری کې وی مرادهم بالابنا المقربو پدې ژمنو سره د دوی مراد دا چې موږ مقربو نحنو مقربونا عند الله قرب الاولاد من والدهم منګل لات نش دیو لکه اولاد چې والدین او ته نش دیوی واحباه او مونږه دوستانیو بعضي اهل العلم دې کی ا کلام کی تقدیر راستې او امام روح المانی ویدا خلاف د ظاهر نه اے نحن ابناء وانبیاء اللہ تعالی حذف ذمضاف ہے وې مونږه نحن ابناء وانبیاء اللہ تعالی مونږه زمریو د پیغمبرانو د الله کوي فرمای چې د خلاف د ظاهر نه جلالعین کې وې نحن ابناء الله ایک ابنائه فی القرب والمنزلہ وهو كابينا في الشفقه والرحمه تفسير جلالين کی ہوئی مونگا وا شان دظامن د الله یو اے زامن حقیقتا دظامر غنثیو پد دی والیو مرتبہ کی او غمو والد غنث د شفقت او رحمت کی ابراهيم بن حيي و رحمه الله مشهور تھا بي عيده او امام بغوي معالم التنزيل کي داي قول نکل کړي وي يهود په تورات کي او جمله من देवा ابنا احباري ازا منو زماد علماء لذئب کی تحریف و لاغین ی ابنا ابخاری دا احباری نے ابخاری جوړ کو دتیو جن دای نحنو ابناء الله تحریف کړو و یهودیان او نحنو ابنا الله منګ پشان د زامنو دل لایو او پشان د دوستانو یو دوستانو دل لایو د زمانه ګور په تشبيه بینادا تشبيه هوا فلمانه عل التشبيه دې دې جوابونه ورکئ لوفر فرمائے فلی معو عاض کوم بدون نو کوم فلی مای عاض کوم بدو نو کوم نولی عذااب در کوي تاسوو ته تا سبب دګونه هو نوستاسوو ای ک تاسوې او دا خبره او خیال موسییوي نولی در ته دنیا کې عذااب در کوی ګوره دڅی بعدت مکړو وير افا شهيدا مشرکان قتل کئ اگر تاسو نه شادوگان او خنجران جوړ کړو تاسو پخپل منهي چې خیرت کې با عذاب در کئ ویلن تمشن النار الا ايام معدودا تا خطاسو منهي چې تاسو له با عذاب در کئ فلم يعذبكم بذنوبكم او فرمایا، اولی عذاب در کوي تاسو ته تا دنیا و خیرت کې ستاسو دګونه هو نو د وجه نام ځ ک پلار خو بچی تا او دو خو دوستته سزا نور نووررکي نو تاسو دروغ ج بل انتم بلکې تاسو بشرون بنیاددم ی م منډه چاه خلقه چلله پیدا دا کړی ی خفر وړلی بخنه کوي چاله چوغवाडी او د بخنه اسباب ایمان اونې کا مال ورته سان کی و يعذب من يشاء او عذاب ور کوي چاله چی خوښ شي نو د عذاب اسباب وخت متوجي شي ولله ملک السماوات والارض او خاص د الله د په اربا شهيد اسمانون او زمکو دا ومابينه ما ورچ پمند دي دواړو کی دي وإِلَهِ الْمَصِير أَوْدِيَ اللّٰه تَوَرِثُ لِلِّي ایسو کم چی سکای خو آخیر ث غل لا ث دے کل داغ جواب ورکای وللا ب پخت نہ کای یا اهل الكتاب کتاب ولو قد جاءکم رسولنا بیشک راغلی د تاسو تا رسول زمونږ خاتم النبین رحه السلام یو وینل لكم بیان کیتا ستا علی فتره من الرسل وا وحد بندي د سلسله د نور رسولان او کې ای د نور پیغمبرانو دراستو سلسله بند شو دا دغه زمانه د فتره وای او اختلاف دي د علماو چې دا سمره زمانہ واه ایسه علیہ السلام چې الله جون له اسمان ته وخې جولو نذیم منس کې د نبی علیہ السلام و سلام و او د ایسه علیہ بل پیغمبر دنیا ته نغراغله داشفق سوا کالو بازش 15 سوا شپه ذکر کړی او چا په 15 سوا حلويخ ذکر کړی اچا ته دا کسر لریکړې نوش پک س او کالې ویلي دیت زمانه د فطرت وای ګوره د نبی رسول الله عليه السلام پمنس کی ایچ ای برا الله هی جولی او دا الله حبیبی دنیا تر رحمت را لې کله بل نبی نو اچھا چې سی او ریواط جوړ کړي نو علما او لیکلي غ دروغ دی لا حبيب لا نبی بینی وبنه صحیح بخاری شریف حدیث پہ لا نبی بینی وبنه دې تزمانه د فترت وی او د اولی میرولی ګلوخ په حبیب انتقولو دا چتا شو نوایې صبا ما جاءنا مبشیرن نور اغلی مونته سوک زیره ور کون کې ولا نذیرونی ير ور کون کې فقط جاءکم بشیر ونذیر نبی شکر اغلی د تاسو تذیر ور کې او ير ور کې والله علا کل شین قدیر او الله فحر یوشی قدرت او طاقت والذین و اذ قال موسی ايات کا غوخ چی فرمایلی موسی السلام لقومه قل قوم تا یا قوم اذکروا قوما و شکروا آیات ک نعمت الله علیکم نعمت الله پتاسو اے رشد ان کړه دې راواله ټوله او موږ سره درس ویتا غیل نه نور سره ګوره اې دره متعال شوکین خویش په کا وکنه تم تک نه لیدل لیدل لیبل سلټه اواغلی کيرالېکي شيتا شيتا نو هوتړله غویا مسرات خوې کنا وایي شیخ الاسلام ابن تیمری رحمتہ اللہ علیہ کتاب لیکل حقیقت الشیع دی خلق تعالی ډیر لوی کمال ور کړو د پاره کې فرمایلی چې حدیث کې راغلي جدی میاش کې شیاتوین تړلی د چټړلی دی او بیا ول خلق دی کې ګناونم کوي نه فرمایلی وای دا سې نه دی مې چمړه کړی دی الله حبيب دا سنيو چې شي آیاتینې وړکړی تړلی دي وای کله تړلې شړې نقصان کوي دمره فرانس ته نه کوي اوبای تړلې شړې څه کوي دمره نقصان کوي چې دمره فرانس ته نه کوي وګوره مړکله انه نه بای د دلل نه واسو شي چې درس ګورم ګورځ کو او دلل نقش دا خارګلې په قبول سبوري د تشره مطالعه شوکی یاد کا وقت چه فرمائی لیو موسیٰ علیه السلام فلقوم تا یا قوم اذکرو نعمت اللہ اے قوم اذمار آیات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے لی پتاسو اید جعل فیکم انبیاء کلن چگرزو لی دی پتاسو کې انبیاء پیغمبران اے پزرگنو پیغمبران اللہ بنی اسرائیلو کرا لی گلیو وزرگون و پیغمبران الله بنی اسرائیلو کی را لگلیو دا دا الله یو رحمی چی و قوم کی نیکان دیروی دیم دا نیم دلوی نیمت دکر کو گرہ گرزولی دی پتاسو کی پیغمبران و جا لکم ملوکن گرزولی تاسوبات تاسو تا شی بادشاہان غر زولی ای اباظ العلماء د ملوک دمانه کړی دئ د فرعونیان او فلا شنو کې پرشاند غلامانو نو الله تخلاس کل فسم رالک الانقاز ملکن دی خلاصول ته بادشاہي وې نداما نام دا گرزولی تاسو ملوکاً ازاد دا پنجی دا فرعون نا او دا غد قوم نا. یا ملوک پخفل حقیقت دے دی وئی بات شیست تا وئی من کان لہو بیتن و د چا چې کووروي او نوکاری وي نو بنی اسرائلو کې د تهادشاوي لکه دل ته لما اولییکي ب اسرائلو کې چې چا به خادمه او نوکارو سورلی ب وه او ددب د به بیبی با په نو نولییکی کې دل ب چې حسن بصری رحم الله وئ حال الملک الا مركب ونخاد وخادم ودار الا الا مركب ونخادم ودار بادشاہی نه د مگر سوړلې دې مشتا خادم دې مشتا او کور دې مشتا بخاری شریف کې راغلی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای دنه اسڑی تفوسوکو وَيَعْلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ آیا موږ د فقراء او مهاجرینو نن یو اے دا مشمچ سره غلې دا هیڅ څه سره مګ کې نه هرڅو ګوریدایو دا نړیوال د سکیزه تنگ درشارې وې سنبالې کګنی بیا لېګو او څه سره غلې دا سره بشر څوک دی ها په وژن دور درس کې دی بریښ ها پاساګه کنه سنبالي لیکن بیا دې لېګاوو پس د چاسه راغله وای نو سره مې شر شو دې کنه سنبالي بس رخصت وکاو کنه اگر دوره دوره واړه چا رولې ګنومارې د در څو باسي الله عز و سټول عالمان کی چې مخې له د سوکا خو دې خوګه ګوري بس پس اس په نه پويږي ا دا زمون کتابونو ذکر کړي و یو سړی جلو ټوکې او غفلت کويغا شته خبره شي چې ته خبره ره شي د دا چې چا راستې و د سبال ک د د یو تعالب ځ نی نو کهې لوبله راغلی او سبال نه نو بیا د سه راستېدلته. عبد الله ابن عامر رضی اللہ عنہ تصاوی بخاری شریف حدیث چې موږ د فقراء مهاجرینو نه یو کنا فقال عبد الله عبد الله رضی اللہ عنہ ورته علی کا زوجۃن بیوی بی دشتا چت پور تھاغه سر رز قال نعم اغه او قال لك مسکن کور دشته چې پکوسیږي قال نعم قال فانت من الاغنیا وی بیا خوڅه د مالدارو نه قال فإِنَّ لِي خَادِمًا او نو خر مِمشتا قال فَأَنْتَ من الْمُرُوک وی بیا خوڅه د بادشاهانو نه دلته وی دا نعمت د ګور کور دی مشتا وګور د سمره خلق کور نشتا اکل یوزکی کھړی ګرزئی کلبل زئی او یی د هر شي زو چاله چا نه بلاوی گی چې په چارا شي د کډو غر تپوز د اغه چا نه او ک چې سو کډي غر زئی لغه رکور زم دې بی بی دېم دا او خادم دېم دې نو ست بادشاهانو نه نه وا اتا در کړي دې تاسو تا ما غلهمیوتې چې نی وررکړي أحددم من العالمین یو تنته د مخلو کاتونګوره ن تونونه د اللی ور سره یادکل د چګوره ن تونونه خوري نو حکم ب ب جې در باې فرس کړی تا دومره نې متونې درکي او به د کاافرو سره جاددم کوئ نا غټول بزدلی او کمزوري اختیار کا یا قومی دخلو قوم دخلو قومه زم ما ور دن نشي الارض المقدسه التي زمکه پاکه هاغه تا کث والله لكم چيلي کلر الله تا سوتا اے الارض المقدسه نا مراد بیت المقدس دي بازوی دمشق او فلسطین او اردن وردن شهید ز مکه پاک کتاب ها غچه الله لیکل د تاسو تا اے په تقدیر کې لیکل په لوه محفوظ کې لیکل چدا وستا سودا استوګ ني زيوي دا وستا سودا استوګ ني وله تر ت واپس کېګي معله ادبارې کوم پخپلو شاګو فتن قبو خااسين فتن قبو خا سرين ورن بګرځ داوانیان قاللوویل د بنی ااسرائلو یا موسا موسا ان في قومن جين بېشکه پدی پا پاک آزمکه کې یو قوم دې جبارین سر کا شام حضرت مفسرین و اسرایل یاد ذکر ګلې دا د اور غټ غٹ غټو چې د اسمان دلان دی بغیر زیدل خدا خبرې ټولې دروغ دي ټول لن وی نصان آدم عليه السلام او دا عصم رقدش پیت غزا اغه پس خبره په کبیره روانه ده یقینا فدی کی او قوم دے جباری دیر جن تفسیر نہ چورین لٹھو نہ بکوی طول کا ک کوي نو به عوام در پورے خان دی زنی پاغی کی اسرایلیات وی نزلت ہے جی کر کر جی دمر دمر قذونه او ادریس او او شو کوئی دور دور گژونه اعلان کی حدیث صحیح کی راغلی اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَتُولُهُ سِتُّونَ زِرَان فُمَّ لَمْ يَزِلِ الْخَلْقُ يَنْقُسُ حَتَّ الْآن داد متفقن علی حدیث دیت اللہ دم علیہ السلام پی دا کڑو داغ دموالش پی تگزو داغی خبره خبرت روس پوری په کمی را روان دام ويقينا فذيكو قوم دې د عمال کونه جبارین سرکشا وان لن ندخلها او بشک مونږ هرگز وردن د نکی ګونه دې ته د jihad پنیت او د قتال پنیت حتا یخرجوا منها ترزیچ دئی دی او زی فین یخرجوا منها قوۃ الذید ذی خارنا پیو سبب د اسبابو خوچی مونگ سرے ستالک نی فا انا داخلون نو بیشک مونگ با وردن نکی دن کیو تا سمرا دبوز دلیو کم زوری خبر دخپل نبی روان دیو کام قال رجلانی ویلیو یو دواؤ سڑو چه دا پر ازگارو تقوی دارو دا مومنانو مله دینه دا دوه سړی دغ کسانو نه ی خافونه چې د الله نه يریدل د اللهیې پهزړ کېوه ان عملله غهما ان عام واحسان کړړی والله په د دوواړو دایتې ور لکړ ایمان او مجبالې وررن صب کړړو. دی بنی اسرائیل ته دې دعا وسړو او دخولو عليه مول بابا ورنن شي په دې کافرو په دروازې دې خار باب نه مراد بابو مدینه ته هم دې لکه په خوابم ګوره دې خارونو کې دروازې وسم تاسو ګوره پشاور دی نورو کې وې فلا نه دروازه نو خار به د شپې برن کو ټول به खेला برن جوړ شو وردن نه شيء پهیل باب په دروازیې دديښار فضا د خلته مووه فضا د خلته مووه کله چې وردن نه شي تاسو پهځې پهې درواز ف نه کومغالیبون نوې شکه تاسو به ای بیائ ا ویدد خوږ دم دم دي دی او ډېر دي دی خو چې ایمان فکینی نو مزدل دي وعلى الله فتوکلوا الله بر وسو کوي ان كنتم مؤمنين کييتا شمومنان وګوره قران فتو صدوي کله پک یو ګورای چې سړی پک یو ګورای هر ځله ورې قران سړېد وي سړې باغ سو کې چې دا مخې کتاب پروت ده او د ورته سړې وي سمرا په زرګور دي سمرا د نامر او بوز دي لای خبرې کوي هغه دوا په کې خبره به حاضر یو کا وګوره آیاتونه زام سره ولې کې دا څه وې سم لټا وای نه بیا به دا آیاتونه ګورې چې قران چاته سړې ویلې دا باز اعمالو دو الله اللہ باز خلقو تار جالو سڑی وئی سڑی ورطوئی سور امبی آش پیتم آیاتو لکی او سور قصوص شلم سورِ النور ومدرشم او سورِ مومن اتوشتم سورِ یونس دریعت آئم او سورِ احزاب دروشتم سورِ یاسین شلم سورِ قحف لسم او سوره توبه یاو صلتم الله خپل کتاب کې خلکو لسړي ویلي نو دا لټول غواړي چې د سړو کوم صفات وي زه که سړې واغې چې الله ورته سړې وای او که ځان لټول خلکو سړي وي خو چې الله وای سړې نه ده چې خپل ورسړي کې وای ورځې تم سړي خالو ویلیو دی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا بِشَكَ مُنْجِئُو هرگز وردن نکیگو ندی پاک خارتا ابدن امیشا مادامو فیها ترسو چیدہ کافر پدی کی موجودوی فضحف نولاڑ شت فظہبن تلاڑ شیت اس موسی علیہ السلام وربو کا اورفتا فقاتلا نذواڑو جنگی گئی ان ہ ہنا قاعد مور مونگا بدی جے کناشیو وشک موں بدی جے کناشیو دمراض کمزوری خبروں کا او را بازی علماء و دا خبر پا ظاہر حمل کڑی او دا غشان دم نداد دید طرف نکفرون اللہ ما په پا تفسیر مدارک کې تاویل کڑی او یردہ پا ظاہر حمل ندہ و امام آلوسی و ای وي دا معه خلاف د ظاهر دا, دا بلکې دا خبر د دوی په ظاهر عملله ولاړ شتهستاار د د سپکواللی او د ټوکو د وجهې نولی قوم نور سور سوه کارونه کړي دي نو دا خبره د دوی سرهبع د نووه کلهې الله جهرتن ارناللہ جهرتن نو محقیقین و علماء دا پا ظاہر حمل کریں او داد دوید طرف نا کفرو او سوک چی ویز نیپا کوي کئی اداغا تاویل بعید دے فظہب انتا لارشتو او حال داده و ربک یعینک رب در سرمدت کوي فقاتلا ندوار او جنگي گئی فذهب لاړشا انت تاسو وربک یعينک علا قاتل رب درس رستا پوجي جنگ کی مدد کین یا وای رب وی فذهب انت وربك اي سيدك وهو اخوك الاكبر هارون لاشت استغمر شرر هارون عليه السلام فقاتلنا دعالو جنگي گئی ان ها هنا قاعد بنگ بے شک کی بناسیو دا تعویلنا تفسیر مدارک قریب امام روح لبانی وی هو خلاف الظاهر دا خلاف د ظاهر نديب نموساله السلام حیران فاتشو وردا دي مونګو تاسو ته وی جي په خوانو متونو وردا کم د کمزوري خبري پیغمبرانو ته کړي وي یاد ساتي د دین بارکه ګورتا سدا سونه سو وایي دیو جندا الله حبیب علیہ السلام لبنه جہاد چو بدر ندید قافلی پسیو دی مشرکان یو کافیلر روانه پدیرمان باندې مشتمل هوا وګور هر بی کافر دی په هر طریقه کمزوره کې چې د اقتصادي سرپورته نکې قافله لاړه د دروازه ډلې دی او بل شراب ملا او شوي نو د الله حبيب اشير علي ايها المسلمون بالا مشوره راکئ اي مسلمانانو اے اصل وجه سو الله د حبيب وی شان مديني والو سردا وادوا جید المدینه دندبا دایدا الله په غمبر لك د بچو د زان او د خلوی بیا نو ان ته حفاظت کای د بدر جنگ کومدینه به راغه دا معهد نوا ویږي په خبره باندې نو صاد ابن معاذ رضی الله عنه راپور تشوی قربان ته جوړ مونږ ته اشاره کای فوالذی باسک بالحق لو استعرزت بنا هذا البحر فخسته لخزنه معك وما تخلف منا رجل واحد یہ په ذات دې قسمه الله رسوله چې په کرا ليګل ک دریا بلوي شو ور ټوب کوي هم ور ټوب کوي بس تا دا حکم انتظار موګن به یو سړې برستو کې گیډه وما نكره ان نلقى من عدو ونا بمږدفت نګړو چې موږ دښمن سره ملهاو کې غدان سبالا ان على صبرن في الحرب صدق في په جنگ کې صبر راکوو او د بلعقاد د دښمن فوخ کې رښتینیو لعل الله يريك منا ما تقرب به الله وتا سره زمون نه داسه پهادری او هي جس ترګه مبارکه بری اخی شي فسر بنا علی برکۃ اللہ مقبوز اد الله په برکۃ وانی الله حبیب ډیر خوشاله شو د سعد رضی الله انو په خبر وانی او دا شان خبري بازي نور صحابه کرام وکړي نور صحابو دا سیکڑی مقداد رضی الله عنہ جلیل القدر صحابي دي ويا الله رسول الله نقول كما قالت بني اسرائيل لموسى فزهنت وربك فلقات لا انها هنا قاعدو موږ بني اسرائيل غن تنيو چې موسى عليه السلام ته لارښوته او نو دواړه اوجنږي مږ بهناسی واللهکنو قاتل ی مینی کو یا ساارک ومن بې دی کوه من خلف منږ در نخي او ګس طرف او مخکې رستو جګېږو د د الله حبيب خوشحاله شو مخ مباره کې د خوحاله نه او پړه کېدو د اومد د قبانو لوي بثال پیش کړی اور اللہ ابو حبیب کی په دور کې خو خود په هر دور کې د دو قرباني انتها کړي قال فرمایلی ابو صالح السلام رب ا رب زم انا لا املکو بشک از چې مالک نیما الا نفسی مگر خپلزان وا اخي اور اور من مالک ند مگر د خپل ځان ففرق بین انا نبیلتون را ولی پمن زمکه و بین القوم الفاسقین پمن د قوم نا فرما نکي ادا الله خپل حبیب د تسلیل فرزکر کي چې ګور موسی علیہ السلام سمره قوم پریشان آخر کې د جدای او د بل زو دعاو د الله په حضور کې وکا اته ګره غمیدانی ته دې دیږي کې دیره اشاره کړ او الله دا دعا قبول اکا. اول په دغه ميدانی ته کې هارون عليه السلام وفات شو نو دا دا سین ناخار کوم دا د وفات تهمتي په موسی عليه السلام لغولو وي ګور هغه موسی ربينا ساتلو دي وجلو موسی عليه السلام لول هار له سلام اول وفات دا هغه د وفات تهمتي په موسی عليه السلام لغولو ابو صالح السلامم قد امي دانيتي شو او د وفات ایجیب واقعارا غلیلا او الملک الموتراغه او موسیٰ علیہ السلام بانی زان نو جندلینو ناغی سا پیڑا ورکستر گیتی ویست جلالی شانیو بخاری شریف حدیث تے تا اللہ حبیب ویری او دائی خبر پسر او سترگو منگت منزوری دی منکرین حدیث پا دی کمخپل د اقل سناز غلائی نو ملک الموت لاړو رب العالمین تا تاخذ يودا سے بندت لي گلم جيا غم رغ نغواڑی وی لاڈ شازان پیو پی جنا اور ثوا دنیا کی د غمونو په دی جاله کې فاتکې دلغواړي نو ای موسا موسی مبارک ذرا والا او د غویو غوی پشای کې دا سومرو یخت شید د لاس دلان ذرال ذم رکھا لو عمر بدر کم و چدا ختم شبیا و مر راضی زکم افی سلکڑے کل من علیها فان د چراغ و ناز دنیا کې نه فات کېګم هر پیغمبر ته د وفات نام کې اختیار ملو دے یو نبی په دنیا کې د فات کې دو درخواست نه نکنه انبیا دی او مقصد فار دنیا سره راضي چې هغه پوره شې نو دلته سکای موسی علیہ السلام یو سوال وکاو او د دې کې یو احمد خبره ده سوچوله کوي وی را وا وفات مې کې او زما خبرد بني اسرائیل نه پټ کې ایله پتا وجید سې आवाज و اوریدو وی 하다 الہ حکم واللہ موسی فنسی نرب العالمین بیت المقدس نزدیکو او د موسی علیہ السلام نه روح او غسطو دا الله حبیب چې دا حدیث ذکر کول او نو صحابو توي سره نزدې وې نو ما بدید درته کول ادیو جنګورو شکرواسه وی از امونګ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارک د زینا د بل نبی د قبر زه صحیح سند نه ثابت دا چوی دی د فلانه پیغمبر دغه تاریخی خبره تاریخی خبرو له اعتبار ني بس صحیح سند سرا د یو پیغمبر د قبر زه سوا د خاته من نهبی نه ل مصللات اوصل ام نه معلوم نه دی شوروهی جن معلومه خلک ګوري چررسونه اس کېږ دیوالی او ځان سره کچ کولو اوسی تااره دوپړی باجې ګرځئ جنب شوولی والله دی او شاید د بیاې خلک حاجونه غواړي شیرټه ناپوي درمی او مرګې والله دی او بخي ډیر خدماتې کړي وفات دی نوې موږ جیل کې یو پیر صاحب ومره سره جیل کې نوې چوبز ګټي و د دوپړۍ دغه مخې لپاره تيوي اوبو چې صاحب را باندې به کیږي نو ساری و یو راغې پیر صاحب نن زموږ تاریخ ده دواره لکوا ریماور یو راز وی چې تاسو کې د خلک به لاره کې نه ماله ای ته خووب عجیب څرېږي زی به لاره کوم ګل خپل به لاره وي په دغه مخې دپړۍ پرتی د ایمان نظر سوادو لګایي ولاجي شان عقل اقل نو غني بیا سکړي دا وګر چا مخه له قران او په تلاوت کوله دا ولې دوه را لخوا اچي د پیر شه مخه له سپرا ته زي شپاو رز د پړې پرثيير ته وره دعا خوا نو شرک ټول صدر نه په هيدا زموږ د پیغمبر علي السلام د قبر مبارک حزه روزه شریف وغی دعا و غي دعا کړي والله ما تجعل قبري وثنا يعبد الله زماده قبر نه بتخانه ما جوړي چې عبادت کی الله غو دعا قبول کړي نه څوک رکوع کولې شي نه څوک سجده شي نه لاس لگولې شي نه څوک غير کار کولې شي دیو جن دی په غوړي بازي سيزم نه چې فتنې پټولي شي ځې یو معتبر تاریخ لیکلي د عمر رضی الله نو واقعہ یولا کا فتح شو ناغه چې یولا شو مونډه شو رو غرمټ پروت نا امیر خطر اولې ګلو مجلې منورې تا وی یولاش مونته او داخله کوې دانیال الله السلام جسد مبارک له اخلق رازی دل تسوالونا کئی سوکو بروخ پروتو نو مر الله نو خطو لیکنو وی زمان خط چه درشی نو کم حربیان کافر چی منیو لی محاربین خوپی جنیکن جن. نو پدائی بیو دیار لس قبرو نو کنائی او بیا بی قتل کئی او پا یو خبر کہ به پیغمبر دفن کئ ابيا والله دا خبر ظاهرن هموار کئ چه خلکو لپتون لگی اے خلکو د عقیدي دبر لو حفاظت کړي سپوشوي خبر بار چه دي پیغمبر به قبر او د لاش پتا چاتو نه لگی چه خلک دلته سوالونه نه کئ او ديجه کی حاجتونه نه غواړي مجدد الفیسانی رحم اللہ وسیعت کڑو چونکہ دا سی کارنامی کڑوی دا خلق و مینہ و محبتو ناغ اندوستان کی خلق کتلیو کوي قبرون و عبادت کئی نیو وسیعت داو دا بچی توائی زما قبر بجوڑ کی خوسمو دا پس بیروان کی چی خلقو لپتاو نیلے گی چید مجدد الفیسانی قبر کمزیک ہوگو د خلق و دا عقیدی خیال دا دا کرامو دا او د عقیده دم را خیال ساتل شه اے غاون چې د غید لاندې سوار ل سوه صحابه کرام د نبی له سلام سره بیات کړي او د الله حبيب ناس تکړي هغه تشجره رضوان وای عمر رضی الله نو حج تروان د باز خلق منډه والي ودا ولي ودا غونې د لاندې الله لموسکي نا راي حکم او کوې د وي خير او باسي وي لړوي او نه مونږه وي نن خود دې د الله لپاره عبادت کئ رستو خلق براشي او دې اونې ته و عبادت کئ ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين بِلذُن راولی جداوال راولی فمن زمنگ او فمن ذقوم نا فرما نکے قال رب العالمین فرمائے لی فإنه محرمت बेशका فخزمکاد إن ها ذمیر دی اردوی مقدس تراجید बेशका غفاخزمک حرام کړې شوی سنتن سلویخ کالا. دیده ده پدوی اربعین سنه سنو ښکاله او دې کې تحریم په معنا د منع دي تحریم د تعبدن لري یو یو شی الله حرام کړي مونږه حرام غړو دي کومه د عبادت دې ته تحریم د تعبد وای دلته تحریم د منع دي تحریم د تعبدن لري بیشک دا پاک ازمکا من عکڑش وید پدوی سلوی اخقال اور اشکال لیتے التے وید ویا تی وشم تپیا لاڑشئ و دخول الارض والمقتسۃ التي كتب الله لكم وارذن شی غزمکی پاک ات چھ اللہ ساتھ دفر دچ لیکلی ونه څنګه وای فن ها محرمت علیهم 40 سنه سو کش کال باندې پوښتوی چې لیکلی ونه څنګه وای چې حرام کړی شویل دا نو یو حرمت مؤبد یو مؤقت وی دا حرمت مؤبد نه بلکې مؤقت او اشكال وال راتلې چې دا حرمت تا ابدا نه دا ونوسلویختو کالو پورې ب دافته نه کوي یتی هوونه ف دی به حیررانه او سر ګدان ګزی پهځمکه کې ځکه دغې میدان ته میدانې تی وی چې پاغې کې ورس پېصوروره او منه سلواب رال او د کاړي نه دولس چې الله روانې کړړیوي دا داې هو اګه دا نتیجه سره وته یو هوکم داله مخړو ل دی نو بنی اسرائیل سلويښ کاله سرګ دا نهمونږو تاسو و دلهی فرض حکم دی نو مخې واړو نو دا به سبب د حرانتیا او د پرشانتیا او سرګ دا بشي نو نمبر ټول سرګردا نه وکنا ټول پریشان او ارس سلپسلی هم مد دی وجنه پریشان دي د الله حکمونه ماتيږي په کور کې روزانه سمره فرایز ماتيږي موږ سره ماتو نداد پریشانو سبب دي یتی هو نفل ارذ وی حیرانو پریشان وای فزمک فلا تأسا مغم جنیگا علی القوم الفاسقین فقوم نافرمانا قوم تو خفکی گما اگر دا پریشانی برقرار روا علی ختم شوید چیدی جہاد کنیو دا کنے اللہ حکم من لین نگر پریشانی رازی دا اللہ دا نافرمانو سرا ادا بترغیوی چ مونږ ته وبېشتي او دغه ګناهونه مو پرې خني ټول معاشره زموږ عمل خراب که کبا بادشاہ ناخار وکم بل مشر ناخار دې دا زموږ مل له نو موږ ته په دې وی جلوس په وباسو لا رب بندکو ناري بو وایو زنده‌باد او مربدا باد بو وایو یادو ساتي چې مونږ سم شوي نیو ده نه به فیصله نه راځي د بره نه به سممه فیصلله نه راځي یو کس لکې ک خیانت دی ک نګورهفیصلې به سم نه راږ چې د ټولو لکې ټکې یا با لما او دبرت یو واقعا ې ک کړې با چاخ کار تهته نو د فوج نه جو شو نیر تې شو. ځنګل کې یو باغ ومنتو مالې پخېره آی پی جنینا شراباد شاه ر نو ورته وي سگه شه ما باندې د انار او باغ ما او انار روښ کولو چې نه جوړي کو ګلاس دې ډاکشو بادشاہ ته ډېر فن ور کوستړشه زړه کې سکلو کې خیال راغې ګور دمر غټ باغ دې ازما وزیرانو د پټری دې باندې غوټیکس دا بول پکارلی دا غژل کې ګور سره آلم نو بیا غته وی یاره بیا را دهوکا دی قدرت کو نه انار روش کولو نه جوړي کو نیمګیل اسمن دکنه نو څنګه وخت تی گیلاس دکښو اسنه او سه پیجه نی نا خو دې برت خبره ده نو ورته وای وای زمونږ د باغ یو انار گلاس دکای وجا کې ذکر وکړو کې دې د ملک د بادشاہ فزړه کې څه نقصان راغلی ده خو پوه شو د زر زر کې ته وی بیا رؤش کوش بیرو شو ګلوبې شو ګلاسه ده یو ځړ چې ګډوډ شې نه دمر برکات ورتکی نن قسم به مونږ ټول ګډوډ شې دا ناری دی یو په یو لا نه ثوي بلبل وای هېچ څه و مونږ نېست کنه کداسی پینززر بادشاہان نورم بدل شلو دنیا روانا نشوا نو پریشانی با دیریگی کمیگی بنا سمیگی با علا چی مونگ تو با ویستا امونگ تو تیار نیو فلا تأسا مخفکیگا مغم جنیگا علا القوم الفاسقین فقوم نا فرمانا وَأَثْلُوا عَلَيْهِمْ قُلُوا لَپَدْوِي بَانِ حَبِيبہ نَفَعَ ابْنَ آدَمَ خَبَر دځو بچو د آدمنه حسلام بِالحَقِّ فَحَكَ سَرَا دحق د سرګندې دوه لپاره إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا کَلَچِ دَيْ قُرْبَانِي پيش کړي وسو قُرْبَانِي اصل کې علماو د غنو صحابه کرامو دا, دا منقولي د ادم عليه السلام به یو بچي لور پېدا شو په یو پېداش کې او بل په بل کې لدا وخت کې دغه حکم چې د یو جینۍ یو هغه بل لکلپنې کا او رکا او بل به بلور افتراق د ده بطول پا منزلین افتراق النصب گرزو لئو لزرورا افتراق البطول بی منزلت افتراق النصب گرزو لئو ده ضرورا دو جناب دیو دو بچی پیدا شد یو تا حابیل بے وی بلتا بے قابیل وی او حابیل د دگڑی وان بی زیوی. اودا قابیل یو د دسرشی کما اغا خایستا وا سره بدرنګ وا بدی دې اختلاف راغه ادا طریقه د قتل جوړا شو نو قابیل را فاش دوهابیل قتل کو وصلو علیہم اولو الحبیب قدوی نباب رہے آدم خبر د دوو بشو د آدم علیه السلام بالحق إذا فارد هكسر قنددو إذ قرب قرباناً كلچ پيشكر ودي دعو السقرباني فتقبل قبولك رشوي ومن أهده معد يود دعونا ولم يتقبل من الآخر ونوى قبولك دبلنا قال ولي وقابيل هابيل تلا اقتلنك خام خاضتا وجنم قال هابيل ورتوئ استا قرباني قبول نشوا دیکز ماس نقصان دے إنما يتقبل الله من المتقين بشك قبل الله دبر ازگارنا اي فخوا دا لکه رستو قران کې بم راشي چې د ذو کسانو په او مسلقه جام شو چې زه په هغهم کوته نو یو قربانی به پیش کئ او میدان کې نو چې څوک به حق او د اسمان نغور براغه اداه قرباني به اوس وذولا دا به د قربانې د قبلې دوه او د حق او د شیدق نه خواوه او راغد هابیل قربانی اوسو زولا او د قبیل غی پري دا علامد قبول دا علامد قبول وا لو چې کله د قبیل قربانی قبول نشو نو دې په غصه شو وې ز دا ورثوی ننما یا تقبل الله من المتقین بیشک الا قبل وید متقیاننا باز سلف قول دلته علما ذکر کړي وې کمال فطاولگی چې پټولمر کې او عمل میں الله قبول کو نزاوت دنیا ما معفی ها نماز فار بهتر ایک یو عمل میں قبول شو بس دا ومال ډیر بهتر وي د دنیا او ما فغان زکه الله وای چې چا عمل قبول شو نو دې پمتقیانو کې ورنن شو چا وردن ورنن شوی متقیانو کې ورنن شو او چې متقیانو کې ورنن شوی نو څومره وادي چې الله دنیا خیرت کې د تقوا په سبب کړی اغه ټول وادي wallah د شر پورا کوي لَقَدْ تَعَالَى الرَّشْد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوْ زَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ بِشَكَّ قَبْلَ وِيَ اللَّهُ فَارِزْغَارُنَا أَشَكِ اودا خروجی تلاوت ومنزون صدقات قبلیگی لئن بست الی یدک کروگ ذویت ما تلا اس حابیل قبیل توئی لتقتلنی دی لفارش ما قتل کی ما ان بباسوین زنیمرو گدون کی یدی ادلاس کلیے کتا تا ل عاق تو لک چې تا قر کو دا دی ک دا معنا لګې چې دفا به نهکوم وزستا دقطه لپې دا نه کوم نو کې دا معلومه نه شګی چې دفا به نهک ما ا لما زب به نادیا اوک د کې د خپله لقط ل چیزتا قتل کم یعنی زستاد قتل ابتدانکم زستاد قتل ابتدانکم و دولا ما او اختلاف دے نا لما آلوسی وی امام جساس وی وی من المذهب انہو یلغم الرجل دف الفسالی ان نفسی وغیری وَإن عدّا و ع دا قتل صحیح مذب داې یو سړیبانې دفاله دفاع دا د ځان نه او دبلنا اگر کدا قتل تو رسېږ یو سړی تا وجرې نته به دفاع کے دفا کې نوکتې او وجهې تااله بشادت ملاوشی او کا غمر شو نوبر خراب شو۔ د دې کې وې زنیما او دونکه د خپل لاس تا چې تا قتل کم دې کې د دفاع نه نظر اغلي اني خاف الله رب العالمین بهشکه زریګم د الله نه رب العالمین چې فالونکه د مخلوقات دې این یوریدو زیرا دلر من تبوه باسمی دا چپورت کت تبوه تحت ملا و ترفا ان تحت ملا و ترفا دا چپورت کت او باسمی گناد قتلو لزماجیک لما قتل <سؤال> کی و اثم که او گناستا چه دا غید و جنگور قربانی دی قبول نشوا او د مور پلارنا فرمانی کې که دا گنا داو تاک حسد دے فتکونا من اصحاب النار نشب دخاون دانو دغورنا و ذارک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو فتوه و عطلهو نو خایست کرده و سان کرده دی قابیل لر نفس دده قتل اخیهی و جلد خفن رور فقتلهو نو قتل کرده فأصبح من الخاسرین نو گرزی دل و غد تاوانیان و نام ایدار امبنی قتل و مقتول و میتو پا دنیا کیم له چل <سؤال> ور چېدي سره بوم لضره غلاشيان سره ګرزلو ف الله غوراب را لږلي والله یو کار غ يا في الأرض اوغ پنج والې فزمکه کيب الله یو کار یا بحث کنسل کول پنځی والي فزمکا کی کنسل کول پزمکا کی اے اصل کوم عبارت کی تقدیر ده یو د فرغان رال سبحانه تعالی غرابین د فرغان الولي گل دزواړو جام شو نو یو په کې بلو او او د ګوري نو بیا غبل پ مخو کا او پنجو زمکه ک نستاو کنج جوړ کو او دی بیا پکې ورواشل د بلکار غ دسه طریقو خیله چې توبم دارور د دا اصل فن کې را لګري ولای او ذکارغان یوب پکې بلقتل کو نا حکم چې مقتول او نا قاتل غراب یضحته فل ارض پول الظمکه کېلو یریه دهو زمير يا الله ترا جي زه يا چو خي الله دي قابل تا چو خي دا كارغ دي قابل تا كيف يواري صوت سرنگ بده پټوي وجود ضرور او جو صدرور قال قابل وليو يا ولثا هاي افسوس حيرمان عجزت يا عجز الشيم انا کوونه دا چېې د مثله هذال غورې په مسل د دی کارغه پهواېوت اخې نو پټکی به میویللا شو وجود د خپلورور په اس به نو دے ګرځې دللی او د خپې معنو نه دی د خپېمانو نه ګځې دللی په د قتل خپمانه نو ځکه خپېمان کیا خو تو ب د دی په د ګرزوو چمانه شوی نه په قتلبانې چې دا دومره رلی ما د لا ګرزو نو ګرزې دلې او د د لا علا قلی بل علا حملې په قتل خپمانه نو په د ګرزې د خپېمانه شوی د جهه کې راغلی الاول ذن حقت البنيادي خو نو سمرا نه حقتلونه حق چې دنیا کې کی کیږي نو ذقابل البمپ کبر خوي بن اجل الک په سبب د دې د زی او جنا كتبنا علی وری اسرایل لکل کډیو فیصل کډو ومپ وری اسرایل انه وشک شان داده مَن قَتَلَ نَفْسًا جَا چِ قَتَلْ كُيَوْ نَفْس بِغِيْرِ نَفْسٍ بَغِيْرْ دِ قَتْلُولُ دِ بُلْ او فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ وِي يَا بَغِيْرْ دِ سَ فَسَادْ كُولُونَا فَزْمَكَكِ چِ غَدَا سِ فَسَادْ وِي چِد دو وجل پِ شرعن جَعِز دِي ومن احیاء آو چاچی جوندیو ساتلو دی نفس لرا آو دمرگ نی بچکو د قتلون نی بچکو فکا انما احیاء ناس جمیع تبویگ د جوندی کل خلق ٹول او ساتل خلق ٹول اور آیاتی مبارکہ کی اشکال لے اے د یو قتلولو د ټول او خلق قتلولو کې خو فرق ده عدل توي چې یو یو وجرول لک ټول او وجل علامه حافظ ابن قیم رحم الله بل جواب الکافي کوي وې پډيرو خلق د آیات فهم مشکل شوه دي وجسم یو سړی سلو وجل یو یو وجل ودې کې خدای اسمان ازم کې عمر فرق دی او دلته وی چې یو یو وجل او لکټول او دا تشبيه ده ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء اخذه بجميع احكامه وې دي نه دا لازمي چې یو شی دبل سره مشابه کې کی غټو احکامات دی لرا بلکې په بازي سي زونو کې تشبيه وی بیا د هغه د قران او سنت ګڼ مثالونه ذکر کړي ای سوره نازعات کې وای شپک سلو اختمایات دکا انهم یوم يرونها لم یلبسو الا عشیا او دحا وایت بوی کله چې دا کافر د غرض وګوري چې دای وخت نو تیر خړې دنیا کې مگر ما زیګر ټول دنیا کې نمازګروم را وخت او دې کې د ساحوم را وخت دې او سور احقاف کې وای کاننهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثو الا ساعتم من نهار تبوی کله چوبوری دے یا آزاب چھنے کافر اسر وعد کی چھنے دنیا کی وقت نو ترکڑے مگر یو گنٹا نبو تا تشبیح ور کا دنیا کی خو گنٹا نه ننے وکلون دے رویدا نو واجبې چې دنیا کې غنی ده غ مقدار او د الله حبیب وې چې نماز ختن بس پر جماو كتبې دې مش په پورې الله له او چې د سبا موځ په جماو کو نته وې غني ټولش په الله له درېدو نو کو ټولش په نو بیا تهجد لو لرا یو شری تهجد کو له ټولش په شو ګیرا اس سوچ کوئی خبر لگتا. او یہ نماز ہوتا نہ ہوتا صباح مصجموں کو لو جنم دش کی ثواب لک لے جورا چا جی شو گرت ڈی دا سو بر ثواب دے کپوئی پینش ہوئی مشباب و شباب ہی دی کے مشابہت من کل لوجوہ نبی دارنگے راغوی قل هو الله احد چا ہوئے نو درېماي ساده قران دا نو بیا او باز درې پیری وایې هغه تراوي خلک څنګه غوړ رکات کې وې درې درې پیری وایي د وګورې شل ختمونه وځل کوي پس شلو تراوي هو کې و شل ختمونه کې دا څه شبي ګوره پدري وسې ځنو کې راغلي سوچ کوي پای دا جواب علامه حافظ ابن قیم رحم الله ام او نور علما ام کړي ایو سړي یو سړي قتل کو بل بل سل کا قتل کړي نو دا تشبيه پدريو جهاتو کې دا یو فقساس کې هي کيا وي وجې له او قانوني شريعه به قصاص کیږي ا کشلی وجری وبقساس کیږي دا انګریزی قانون دی وېدری پیری پارشی کینو وړ او پدوس پیری پارشی کړه څه फायदा شو هبا کپوینده شي په خبر ورو دا انګریزی قانون دی وېدری پیری وې پارشی کوي ایکا چا شلو وجل او کسلی وجل کې یو یو وجلو او چې قانون دا الله وی نو دې بقساسن قتلوا لشی لو دا وفیک انما قتل الناس جميعا دا تشبيه د وق احساس کې وې ما وجدالا ای دی قاتل د الله حکم ما کوه نافرمانیو کا او دې دا الله په نافرمانی جوړ ور شو یو پېو کې مراله او سولو کې مراله یو شړی یو غلاو قوم زړور شود الله پنا فرماني اکه شل ز یو قانون زړور خوشو که الله نا فرماني کئ دا نګنی چې یو د شلو غلاګانو سزا به عمر وی یا قران سزاګانی ذکر کړي نو ګر په چایو کل نو سزاګانی دغدی دغه مردا چې یو واجبل نو چې پد کوم غضب وی نو دا سلو پا وجون کی بداغی نلوی خضبوی او دیو پا قاتل که لانت دے نو دا سلو پا وجون کو بداغی بالمقابل دیر لانت وی نو دا تشبیح پا دیدریو سی زنو کشوان ولقد جاعتهم رسولنا او بیشکر اغلی وغوی تزمو پیغنبران بالبیناتی پا سرگنو او دلائلو ان کیرممن همم بیا ب شکه ډیر دغوينا بعد دظې کپس د دینا ف رض پهځمکه کېله مصفون خا مخاضیا تې کوونکیو انما جزه اونا ب شکه سرذا د هغه کسانو یحارونه الله ووررسله چې جن کووي د الله او د الله درسول سره وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ كُشُوش كَيْ فِي الْأَرْضِ فَزْمَتَ كَيْ فَسَادًا دَفَسَات أَيُقَتْلُوا دَچ دئ د قتل کړي شي حکومت اسلامي د قتل کی او يسلبوا يا فسلي د کړي شي او تقطع ايديهم یا فرې د کی شي لاسونه د دوي وار جو خې من خلاف نه دل بدل او یون من مدل رضوي یاد او شړلی شي د دزمک نه وړه دا یاد دډه کې ماروباره کې د یو خلوي د غل بیان رستو را روان دے اتم دیر ش یاد یو غلا د یو ډاکه. اے دراجی رانا لارے بند کړیو خلق شوکې اوس په بغداد ته ریګرا تمره غرور دې چې زمنا شو کور په سیه وليږي وې تمره راڑا آ بھائی شوګولې ګلو دکاندار غریب ټوڑه مزدوري کړو عادت یې ونه دا کې کوي شو کې کوي او توا او ګور سلور سزاګا ذکر کې د ډاګه ماره بارک یو ګور وې قتل نکړې شی دویم په سولې نکړې شی او دریم دالا شخص په عدالت بدل کټ کړ او سنورم د زمکه نه اوړې جیل ته واچوي وېسل کې ډاکټ چ سوکې دابا د سلور خبرو نه خالی نه وی اډاکیو کا خلق موجل او مال موغسطو خلق موجل او مال موغسطو نو حکومت اسلامیک د یونیول نو دای په سولای کی سولای دي ثوی او عام لار کې به ځول زیرو ازوند کی او بیا به مړکی او یو رج ودری دریبه برد پار اویزا نوئی چې داخلهږي او راضی او وی ګوري چې برت حاصل کی چې داد شکمار وډا کې مارو طریقا را یو خبر شو کو شوی بده کنا او یا بده دا چې کله خلکه قتل کل خمال وان غستو ن دایکه حکومت اسلامی رونی ول نو قتلایبه اپسulaykaybe نا دریم صورت دا ده خلق ہوئی قتل نکل خمال ثوا نو جدی رونی سی نو س او گسخت په دکٹ کی ادل بدل او کدا سیدا په او کا خلق یرول خونی مال واغستو او ني خلق قتل کل ندي بجيل تواشول شي ددا سنور سزاګاني الٰه العالمین ذکر کړی ادا غ کتاب دي چې زمونږ په ایمان نه او د دې د قوانين و شرب امن رازي اجدار وي د دې زابل کم قانون جوړ کړه غي سربن او رب معاشره خرابېږي ځکه ارحم اررحمر را قانون جوړ کړی او که مار سردا داسې کارو شو اوګړه ډاکیمار سر دی چې دې اوجلې شو نو دی ب نه لامب نه به کافن وررکې نه به کې او د د خپی نه لکه د سپی پهشان بیا رااکې قې لې ورو غورځ هر سړی چې سوچو کې چې کمډه کوه ن غصل وي نه به د فنوي نه به جنازهوي ق بمبر ته د ق غونې نه جوړی او بس اوکنې ل وور غورځ خیال دی چې که داسې وشي نو امان و راشي کرا به شي او که د داسې خلکو ملا مضبوطه دی او داس حکومتونه ایجاد خلک دی دا, دا خلق تیاری چې به د یو قانوني به زمایي او د می وبستای نو بیا وسنګ مو اشراف خرابي ګنا دا او ينفو من الارض د زمکه نه دی وڑل شي احناف علما وې دینه جیل مراد دی او دا نور وې ودي شړي ځې وې شړو دا نقصان دې کډاډه کې مار دې بلځه لو شړو دا کارونه کوي فاولما وای نه دا اسلامی قانون دی وی شړو نو دا غزه گورنر لوبوي چې دا تا کې مار بي در شړو ل نظر د لاندې ساته هر شکل یې جه دا درس دې پاته شو د کلي نه بالکل اوړو اوحناف وئی دا شړل دزمکی نا جیل لے جیلی بڈزمکی نا اوتے وئی دا بازی مسجونینو شیر لے جیل والو وئی خرجنا من الدنیا ونحنو من اہلها فلسنا من الموات فیها ولل احیاء اذا جاءنا السجانو یوما لحاجتن عجبنا وقلنا جاء هادا من الدنیا باز جیلیان وی مونگ د دنیا نروتیو والان کی د دنیا احلیو نو نپ مڑو کی سابیگو نپ جواندو کی کلچ د جیلغ دروغا مونگ تراشید د پارا نو مونگ تا جرگو کو آیده د دنیا نراغ جاء هادا من الدنیا ندا د شړل دی جیل مراد دی احناف علماء و ایم او نور علماء و ایمام شاکر ملاوی یو خارنوی بلتو شڑی پرار سی پاتش ول او دید اخپل زین جلاوتن کو ذالک ادا لهم خیزیون فی الدنیا دې د پاره رسواید د پ دنیا کې ولهم فیل اخرت پارا کی عذاب عظیم اوزد دوی د پاره په اخرت کې عذاب دلوي الا الذين تابوا مگر هلک توبه ویسنمن قبل ان تقذرو علیهم مخد دینه چ تاسو د دې قادر شویني نو بس توبه به منزورې کم خلک شډا کې کوي د دې شزور وي کله حکومت هم درد سر جوړوي ددایو غونجای شي او لا حکومت نیولی لدی خدای صحیح توبه وېستا نو حقوق الله ور تماشي او د حقوق العباد مطالبه به کیږي ها څه پوښي مسله واه اے دلیو نو مخ کی دی داکه مارو توبه ویسا داکی چې سوکای داغی سوزور او کله حکومت اسلامی تم درد سر جوړیږي نو یک دلیو نو کی توبه ویسا نو حقوق الله ورسم اف دی او د حقوق العباد مطالبه کوي یو کوي دی نو دی توبه بی نبیان بورتا دقا کار کیی تو باپو بی بیانیش تا دقا سنور خبری دی دا اللہ خانون نے فاعلمو پوہ شئی ان اللہ بشکالا غفور الرحیم دیر بخن کے و محربان دے یا ایوہا لذین آمنوا ایمان والا و اتقوا اللہ دا اللہ نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَتَ اُلَتَوَيَ اللَّهَ تَنِزْدِكَتْ پَنِكُوا عَمَالُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اَوْ جِحَادُ قَيْدَ اللَّهَ لَا رَكِي لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دِیدَ پَارَچِتَا سُقَامِ آفْشَئِب ه پر مخکمه تاسو تهدي چې د وسیلی د جایزه او نه جایزه حقامات و کتابونه چې کومله ماولولیکي اولهغ سرظانله پیدا کې او ت او ډله بعض لري کې خبر مخله کې د الله ملاقات مخله ک او د انصاف په نظر یګورې د انصاف په نظر وګوري د باره کې خل کتاب دی د محد صرفقي محمد بشیر السحسوانی الہندی رحمه اللہ دیت سیانت الانسان وحی او تقریباً یو سلویخ احادیث ویف و موضوع چید ناجائزی وسیلی بارکی دی پاغی کلام کنے د شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ کتاب دے القائدت الجلیل فی التوصل والوسیلہ دارنگې شیخ مرحوم رحمت الله علی کتاب دی البصائر د علامه کتاب دی د وسیله جایز او ناجیز اقسام وګوره وسیله ستوید دې معنای لغوی سده او معنای شرعی سده طا پماناد نش دیوالي رازي د لغاتو کتابونو لیکلي وي چشتقاب د وسیلی د سنه نه واشال يصل او سين او سواد دوانو سر رازي ما يتقرب به الى الغير چې غیر ته فزان نزدې کې ما يتقرب به الى او باندې شرعي د دې محمد بشير صح سواني په دې خپل کتاب کې دا ويدا موقوفا فا د مواقع د دی لفظ په کتاب او سنت کې نورا دل تداء دا لفظ راغلنے وابتغونی لیه الوسیلہ او دا لفظ راغلنے فا سورہ بنی اسرائیل کیم سورہ بنی اسرائیل کې راغلنے ابن کسیر وئی وئی یقولو تاله عامره نه عباده هومومنين به تخواو الله خپلو بندې ګو ته د تخواو کم غګورې ک نه والله نام منو تقلله او دا چې کله پې وشي ت قووا د سره نومررات شوي د حراونه بندېدل او منحات پرې خودل عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ انا کہ وقت الیہ الوسیلہ اے القربہ اللہ سے نزدیکی ته لټوئی انور سلف ہوئی بتواتی حد اللہ فتوا عتبانی اگر تو وسیلی گن اقسام دی هر قسمه وسیلہ ناجیزه دا او هر قسمه ناجیزه دا نو لواو د فل ستبو مطابق د دي اقسام ذکر کړې یو وسیله دار دا الله تعالی دا الله د نمود صفات وسیله پیش کې د قرآن او سنت کې ثابت دا اې د الله د نمود صفات وسیله ولا پیش کې لکره او شی سوره اعراف نہم فارق ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خاص د الله د فار نمونه دي خيصه ہےستا ند الله نه دعا او غړی د دې موږ نو فوصلي بانه او د الله د صفات فوصلي بانه او د غشان سوالون صحابه کرام وکړي هر الله حبيب دی او کس نو اوري دل صحابي او دعای کولا اللہم اینی اسالکا بینکا انحی اللہ لا الہ الا انتا الہد سمد اللذی لم یلد ولم يولد ولم یکل لہو کفوان احد حبيب خدا اللہ حبیب و ادعا اللہ باسمه العظم دی صحابی خدا اللہ نفع اسم آزم سوالکو الَّذی اذا سعیل به اعتوا و اذا دعی به اجاوہ اگر اسم اعظم چې الله نه کې دي شي چې دعا کې دي نو قبلایي هغه دی حدیث سره خبره وره حافظ ابن حجر رحم الله او اذا الله دې اسم اعظم بارک کی چې سمرا حدیث راغلي په ټول کې دا حدیث ذ سنت په تبار قوی دی چل را دوا یاد را پاي ها ماشاء الله ور او او او یاد را ګره تاوزو ضرورت ریشتا دو دا اللہ دے اسم آزم بارک جسم روایات راغلی دا پوٹولو کې سندن قوی او مضبوط حدیث تے اللہ ہمینی اصلوکا بینکانت اللہ لا الہ الا انتا لحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد دا رنگ پاک کې راغلی دی نور گن الفاظ را غلیوی دی توید الله نسوال کول دا اللہ دنو دا منو داسمائی دا حسناو او دوسیلی دا, دا پسیفاتو پسریبانے جوی موسیلت نیک عمال اللہ لپیش کول دام پا قرآن و سنت سئی سره ثابتا ایتوی اللہ ما سار راستے ما سبقینا پوری ترجمہوں کا ستا کتاب میوی دا عبادت در توسی لکوم چیز ما دا حاجتون سرکی اللہ ستا حکم و ما روجونی و دا روجہ در توسی لکوم چیز ما دا حاجتون تر سرکی نیک عامال اللہ <سؤال> توسی لکول لکه دا غدریو کسان مبارک راغری چې باران نه شل سول په او غار کې نو دغه ابر د غر نه کاڼه راو او د غار خله بند کړه دا په خوانو متونو واقعا ده د دا درې واډوي چې راغی ور شو چال پته نشه ريوبل لوي وای کژدی کا مل مف عمر کله الله لطوار کړی نننه الله سو زليله باره پیش کئ د یو پکوي زمامور افلارو ازه هې ګورک همیشه پرزه حیرانی اګم ګډه سړی خو د مور پلار قدره پیژن دره کله قران او سنت ته ناسه هني مور پیژن داونه افلار پیژن کاله بثال طور په تبلیغ کې ګرجې م فیژ دې پلارارو فیژتو او هغه ګډی سره تاڅوګورئ څګه د مور پلارار ه کې پیژ لري دا یو پهې و را زما مه پلارو بړه ګان نه ما به ځناور سرول ګړی ب د چې رااب دمه میو ل شل د بال بشت نه به می سپ ووررکول کول یو ل د ګایا او د بوټو په څیر ګرځم دم نو نا شو رالم عالم چې ګډي بيځه مې لاشلې مور په لار نیو دو اب چې چرې و عليکما و رويش نه مور په لار بيځښې دي تاسو لرنه لرکو وګورم مور په لار یوځلي د ګړو سره اونکی له وګورا جا مې ډک د فویو نه او د مور په لار در سره ورلانلې را فاصله بيدفي غنچي د خو به نزيح ها بھائی ا بچو چرې ما شومان اوس پدې چکو چکو کې وده شو ل شپه پ کتيرا شو او د ټول را دي ګړیم سره ولي لک څوچ پرکار د خلګره وال کې د ټول قرآن تا ناشته او څه سړی توبو آداب د ذنکل اټول <سؤال> رسولان تناص فی خنت لبا او نسڑی جوړ شول نه طالباتونه وګور د ګډو سره کې له سبا چې شوي را فاسې ته وای رب کدا مستاد فارکړي نو تم را خدا کانې لړکې چې مون باندې رڼا ولګي وځه دخلې نو رستلو کانې خوځې دروازه پکیو لگے دا اغه بل وای ما بدکاری ته ټول اسباب تیار کړیو خصا د ير نه بیاه بدکاری پریخه وا کدا می ساده ير نه پریخي کدا کان لدی کی نو نورم لری شو د راوته نش اغه درم پکوی الله ما سره مزدور مزدوری کولا پس خفا شو لاړو خپل مزدوری پریخوا او تخسید نو ما دغه په مزدوری کې تجارت ور لشورو کو داغینا غوان غان شول داغینا غ نه شپون کې جوړ ش ډیره مو د پس غ راغې و د الله بند نه ما تا سره سر مدوری کړی و هغه پاتې ورااکه د او اټول غونه کرستدي لاور ځ ایما پورې خندا مکوه ی و نه ما د الله د ه د پراره ده دومره محت کړی را په ټولی بوت یو ان پهې پرې نهخوا. کدام ته د फरक دی موږ دې مشکل نه روواسې غټل رښو او دی د غار نه رووتل دی ته وې نیکمل الله توسیلکول دا وسیلم ګوره قران او سنت کې ثابت ا دی د پیغمبر الله توسیلکې قصو علامہ استاد پیغمبر تصدیق کړي معافي مان روړي زدا غي اوامر منم نواحي منم دا یو عبادت ته دا در توسیل کوم چې دا حاجتونه می پرکې دا وسیلم درست دا سلورم وسيله چې جائز دا ایو سره جوان دې دې او مال دعا او وړه او هغه درته دعا غواړي دا الله لوصیلکه دا ادا د الله نه سوال که هو اضافت نورو تکه لکره الله هم رب جبري و میکائیل و اسرافیل اے په دعا کې دا شوه اے د جبريل السلام رب غواړي چا الله نو واړې اے د جبرائيل عليه السلام ربا اے د میکائیل عليه السلام ربا یا په دعا کې وې اے د السلام ربا اے د او د صالح السلام ربا یا الله ما رب ابي بکر اے د ابو بکر ربا اے عمر او د عثمان او د علي رضي الله عنهم ربا کیا دا سوئے اے دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ربا اے دے امام مالک و امام شافی و امام احمد ربا کیا دا سوئے رب البخاری و مسلمن بخاری ربا اے مسلم او دے امام دربیزی ربا سوال دا اللہ ناکے اضافت کے عبادث و تا دام دروستا را سورجول بې شپغم کې سم دا نه اے وسيله پيش کې درود و په نبي عليه السلام ګور د دعا نامخې او رسو دا درود وسيله لا حديث کې راغلی د چا چاحت حاجت وي الله تعالی او بنده نو دې دې او د شو کی خوا او د س دېو کی دروازه خاطر یو کی بالا دی سناو وی او د دعا په اوله و کې دی درځوي فنبي عليه السلام سوشوال بای وبدا دې سوال کې په حق د فلاني اپ دې کې جا او حرمت مرضی خبره پزړو یاخذ لا وره او د عنابت خبره یا وره وې په حق دفلانی په جاه دفلانی سوق په کلمې توفیل او کلمې حرمت موي زمون احناف لما وې د مکروه ني هغه دوا عبادت ته دواسه شه مبنا د عبادت فنقل وي لذا سې سوال قران او سنتي صحيحه کې نه ثابت وې یو عبادت چې په شریعت کې ثابت دین او رضا نه څنګه جوړه بلکې زمو فقها او لکري هدایت کوي دارنګي کندي اخیر کوي شرح ال <سؤال> وکای کوي وې اوسره وې به حق فلان او به حق انبيای او به حق بیت الحرام رضا مکروه دي زبو فقه اکبر اوی شرع عقیدت و تحاوی ی عرب علماء ویدی په لګوره یو خبره دی په لږ سوچو کوي وی احناب و فروعات کله امام شیخ بانیخ و په عقاید و کېد باندې څه پوشه خبره یو د امام شیخ فقه اکبر الله یو د افقه اصغر الله دا عقاید دی فقه توی فقه اکبر روګور هغه چې خپل امام فسیندې افروعات کوه ورپسېږي د امام شه فقہ اکبر کې دا لیکلي چې به هم ته فلان به حرمت فلان سوال بکروها او نارواله جب گواتھم کې سمدا غور دا داس دا مسودہ دا مکروه وې درجه به مرشد ورته نا ټول له کفر نوم کې دی یا دا, دا مکروه ده او پکراحت ادمه کراحت کې دوه علما او اختلاف راځي اتم دار داودیا دا دا او د دا قبرونو سره دوا واړې او دا عقیده له چې دلته نورو ځایونو په نسبت دې قبلېږي دغه خبرې خبر نه د دلیل لټه ابای تا دا یو مسله جوړه کچې د مسجد او د کور فځه ابلځه کې د یو نهیک د قبر سر دروازه رقملی د له دلیل شرعي ګوري او چې یو شی باندې دليلي شرعي دي اواغې تصدیق ملوې نو دا په بدعاتو محتشات او کراځي هو یو مثال د تواورای ووې کبا ځخ خلقو داسی وی او تاویل کوي نو مو اول تبه مبتدی نه وي اوه بای سري مثلا پوښ دا شی دلیل بنښت نه به دلیل خبره تکاره خیر ویل بدعت وی خو او لوی د اهل علمونه له او د دې قائل دي او هغه تاویل کوي مو اول طب مبتدی نوید تو پوری شويه خبره بانه ها فخبره پوشه شو تا اس محمدینا منعورا کی نابجیہ میں رسالہ لی کی ابن حبان بارے امام ابن حبان بازی رواتو تسیقاتوی لی سوئی فی او بیا پسیقاتو کم شمیر لی ناغا رسالہ کی دام دیجی با امام ابن حبان لکو لوگائی چید دا عقیدہ نظریہ سنگاوا اگر آلتا ار خبری لی خیالی بے غریبان قائل دے چید قبر اولیا سره دعا کبلې صفو شف خبر ونه نا بچی وی جمعہ دا شولیکل چدا شی په شریعت کې نش تدا بشر من البشر خطا وا کې شی مغذ تا مقتدی نوایو زک مو اول ل دومر لوی د کبي سدی عالم ته خبر ور تاسې نور و علماء و بلی کې وس کتابو نکلو جناب مفتي دین او رساله نور لسخه ده هر شي دي کول خبر نسو دي خبره پوهه شو دي هر شي دي کول شي کم سړي چې تاويل کوي نو مواول فدي مفتي نوي يو شي په نفسه هي بدعت ده خو چا تاويل کړي رضا شي وا بشر من البشر نہ هم اے دا سوئے چھے اے دا اللہ ولی او نیک او شہید بندہ دا اللہ نوغوانا چھے زمادہ کارو کی تو دی بارکی امام روح المانی وی او دا نور علماء وی وی دا دوڑا کسم وسیلی مِم مَا لَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ اَنَّهُمَا غِيْرُ جَائِزَيْنِ لب دله لم یهف دا صلف نه دی یو دا د چې د غ د واړی چې میمار به میروغې م به بچی را او زما دا موصبت بته دا خو شرک اکبر دی دا شرک اکبر دی غبانې را بلی یا او سره خبر لې چې دا کار به می او زماره حاجت بته تر سرکه نداشه دا بشر کې اکبر کې رازي يا ايها الذين امنوا ايمانوالو اتقوا الله ده الله نو يريږي وابتغوا اليه الوسيله اولطو يد الله تلسبكت پني خو اعمالو اِذِ كَمَالُونَ <سؤال> او کا نا او زان الله <سؤال> تنزدے کا وجاهدوا فی سبیله او جہاد کید اللہ نار کد کفار و سرا لعلکم تفلحون ذی ظفرچ کا میع شی پورا الیام دا ویری دا زموند د ملک اخون دروازه بابا رحمه الله نیکانو اولیاء کثیرشه دا یو کتاب د پورتو کې دا علم پیدا کو نه په شعرونو کې او نه په نثر کې تاسو دې مترجمان کې لیکلیا بای دغره دا آغا الفاظ دا سې وي وای وسيله دې خدای تاسو تک په دا حرامو بته کږي فرائض پهځې کوي نه خبرې پوهږ که نه وسیله د خدا ته سر د ک پوهېږې د حرامو بته کږي فراییس پهځې کوي نه حرامو د لریشه او فر د دا کلې ته وسیله وي و دامانادي په تفسییرې بزاوي کې با ورو کان دی اے خلق ما فسترګ د دلیل لیک یو دې زانه نو کوم دای باپ به زاوی وای ما د دوی دی او ری دلی وسيله د خدای ته پیر دې زکه خلق پس زغلی وای گمراهان دې شرمند شي چې ما ناث ویر وینا د تفسيره خبر نوي غلط لدی خینا اوبای دا, دا ترسه بالفاظ دی اخون دروځواب راه مه الله ورته دا شیخ وګران وکره روجی دی ساو ټول او امر کوا دا د امان په د پاسه نظر ورسه دی بل په یوازه په خبر خلق کو کولی وای د لوی پیر جرګه ډګه و دې چا مړ شو نو خبر کې ورته چې مر ربک او له ما مر ربک نه پی جنم مادي نو کوي ما هډور مرغله چرنده کړې هیڅ خبره نه نو بیا به ورته د ویجی دکیر او مونکرېو بول <سؤال> نو چې ګرغه مکو ګنې خیر پرېشتا لوي پیر خبر نه شي خپل ګدا کشي کہانی جوړې کړې صریح کفر ته د وسیلې سره کړې ایو قبرنا بسجدکای حاجتونو به غواڑی پګنی غیر ورسی کی ویولی وسیله تمه نه لطاخو کفر او شرک ته د وسیله نوم کی خوب ان اللذین बेशक ها کاسان کفرو کا جکافر لو ان لهم کچریشید دو ذیل بارما فی الارض جميعا هغه چی پزمک کی دی غن شومره بالونهدي داټول د دوی دپاره شي ومثلله هومااه پهمثل ددي ور سره دوره نورم راړي لفته دو به د دپه چې فې ورک فيې وررکې د دا من عذابي يمل القامتي داذااب د دا رجل دقیمت نه ما تو قوله من هم نو دا ولهم عذاب الیم او د دې زوی د پارا عذاب د دردناک اگر دا د وشری کتابو نه زانل به عوام و چې په اړه یې نه د دې علامه د کتاب ترجمه شوی اردو کې د وسیلی جایز او غیر جایز اقسام او د دې مردان علاقه او لوې عالم دې الله دې قبر د نور نڑکي شیخ الحدیث مولانا ګور رحمان صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه پښتو کې د وسیله کتاب لیکله اوک عوام ځان لا پیدا کو زکاډې خپل دې کول کیو او دې لوی تقوا دار او واجب جی خبری دی دا غې د تقوا او د پرېسکارایي دا په هغه ناکړه نیک څرې تیر ورشي او ډېر د تقوا خاوندو او ډېر مهنت نیک لري ټول عمره سیاست کړه او به تصویره چیک ټول عمره څه کړه بای او سیاست کړه مشور خبره ده د جماعت یو کس ورته تصویرونه رااړل ادب بخاری او تعالین دې تو کفار ولہور ورته کې تفصیل ورته دلته والف براتو الله دې بخیر هیڅ رنج دې کنه پیر نیک سړیو پیر با عمله سړیو او ذکر د اذکار او دی عبادت خووندو الله دې قبر ضرور نړکې بډا سړیو حال تبم مغل راتلو دل تبم راتلو داغې باروستي وای باروستیو نوې ماونه راحالل کې تصویر د لوباشویډه ناراض شو ډېر د ناراض گئی شو په اظهار یې وکړو ډېر حق ولیکول کوو د نور ډېر خپل خپل کتابونه وایي زیاول حق شپ ژوند دیو نو مولانا شپ دې سفلهي سمې کې دې مجوبات نراوتلې وسې ناول جرنل څخه پدې کار نکېږي اسلامي حکومت براول دا خبره صبح کې نشي اغلی اگلے سپلائی سبیکي یو لحق سیب دو علماء او خادم خدمت به دو لفاع او کړ ناغلي پیزار جسم کو نو مولانا اور ثوي پديکار نكي قانون د الله بده ملک حواله زهي وي به راز